Nagyon kellemes két délután kívánok a kedves hallgatóknak, és nagyon kellemes szerda reggel a műsorunk ismétlését hallgató kedves hallgatóknak. Ez itt az Anno Budapesta Klubrádióban rádióban az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead Miklóssal a műsornak, mint mindig. Két telefonszáma van: 2407953 illetve 2406953 nagyon izgalmas fába próbáljuk belevágni a fejszénket, mert az a fa, amit így kipécéztünk magunknak, az, az hogy úgy mondjam, többfelé ágazik, és lehet, hogy nem is fa, hanem erdő, és akkor már az is lehet, hogy nem látjuk a fától az erdőt, mert igazából én a Magyar Hanglemez vállalatról szeretnék beszélni. De hát a Magyar Hanglemez vállalat az egy speciális vállalat volt, arról, hogy, hogy mitől speciális az remélem, hogy kiderül a műsor végére, van rá szűk 50 percünk, de hogy tehát, hogy volt az Elizélt Palota a Vörösmarty téren, ahol nem csak a Magyar Hanglemes gyártóvállat székelt, hanem az ott volt az oris, és azt is lehet tudni, hogy gyakorlatilag az egész popszakma, illetve bárki, aki bármit el akart érni a popzenében a 70-es években, 80-as években Magyarországon, az a reggelét mindenféleképp az Elizélt palotában, a vörös téren kezdte, ahol a büfében üldögélve smúzolt, szervezkedett, kiárt, bejárt, azt egy sláger is megörökítette, bekészítettük a Rolls frakciónak a Belvárosi Üvegház című felvételét, ami megpróbálja feldolgozni a, hát gyakorlatilag a magyar popzene fő épületét, fő állomását. de hogy mennyiben volt más a Magyar Hanglemez vállalat, mint az összes többi szocialista nagyvállalat, Annyiból mondjuk azonos volt, hogy a megalakulásának évében 1951-ben egy olyan ember került az élére, akinek hát gyakorlatilag annyi köze volt a zenének, hogy talán valami munkás kórusban énekelt egyszer. De hogy utána hogyan alakult és hogyan lett Erdős Péter vezetése alatt az, ami és, és mennyire volt önálló a működése, a gazdálkodása, mennyire volt nehéz a helyzete, hiszen azt lehet tudni, hogy hogy a, a bakelit nyomtatásnak a az alapanyag az, az meglehetősen kevés volt. Tehát, hogy hogyan is sakkoztak a hanglemezgyárban egykoron, hogy akkor most Verdi, Bétóvent, illést, vagy nem is tudom, hogy mit adjanak ki. Erről fogunk majd most beszélgetni Nádori Péterrel, aki a Magyar Hanglemezgyár komoly és népzenés szerkesztőségének főszerkesztője volt. 1990-ig jó napot kívánok. Jó napot kívánok! Nem tudom, hogy hagyományok. Péter vagyok. Üdvözlöm. Nem tudom, hallottál e a felvezetőmet, hogy, hogy, hogy egy speciális egység kellett, hogy legyen a magyar gazdaságnak ez a vállalat, hiszen ha jól értettem Erdős Péter egyik nyilatkozatát, gyakorlatilag abból a pénzből kellett megélnie a cégnek, amit megtermelt. Sőt, a cég nagyon komoly összegeket fizetett be a költségvetésbe. A nyereségnek vagy a megtermelt Nyereségnek csak egy kis része maradt a cégnél, lehetett aztán fejlesztésre használni a nagy részét ezt elvonta az állam. És két dolgot hadd had tegyek pontosabbá a bevezetőből. Az egyik, hogy mégis ugye nem Erdős Péter, hanem Borsjanő volt a vállalatnak a vezetője, az Erdős hosszú időn keresztül a foggyelmét irányította uh -huh. a cégen belül. A másik pedig, hogy nem a Alapanyaggal volt baj, nem az volt kevés, hanem a kapacitás volt kevés, mindaddig, amíg el nem készült a cégnek a saját dorogi gyára. Ez a saját dorogi gyár, és azért mondtam, hogy azért speciális, mert hogy dorogon volt a lemezkészítő, a vörös martitérről irányították a munkálatokat, és közben Igen. pedig a Rottenbiller utca 47 szám alatt, az egykori Oden Mozi helyén volt a hanglemezgyártóvállatnak a stúdiója, amiről én láttam Igen. képet, és teljesen elborzattam. Tehát azt nem hittem volna el, hogy gyakorlatilag egy ilyen minimális technikai felszereléssel dolgoztak ott. Ma. Ma. Nem, nem volt azzal seni baj. Uh -huh. Nem, ez, ezek sajnos nagyon sok legenda, félreértés él az egészről. Én már azt is olvastam, hogy a dorogi gyár már akkor elavult volt, amikor uh, megnyitották. Hát ebből egy szó sem igaz. Uh -huh. Mert amennyire lehetett mindent a, a legmodernebb eszközökből szereztünk be, amire telt. Tehát az igaz, hogy voltak régi uh, kézi uh, részgépek uh -huh. is még, viszont amennyire jutott deviza, annyi modern automata gép volt. Azért, hogy minél többet tudjunk gyártani, azért használtuk még a régi gépeket is, amiket meglettünk az addigi gyártótól. És miért volt, ez... nehoz, miért volt ennyire nehéz az beszerzése vagy a gépek beszerzése? Nem, az alapanyagbeszerzés nem volt nehéz. Uh -huh. Az Fontos volt ugyan, hogy az is nyugati legyen, mert onnan lehetett igazán jó minőséget szerezni a cégek gyártottak elfogadható minőséget, és a Szovjetunióból lehetett kapni nagyon gyatra minőséget. Tehát az a része a dolognak igaz, hogy devizából annyit használhattunk, illetve annak azért egy jelentős arányos részét, amennyit uh, uh, kitermelt a cég. Uh, abból kaptunk vissza valamilyen általánságos, mm -hmm. nem is arányban valószínűleg meg ez egyes embereknek ott kiszolgáltatva, akik a Külker minisztériumban vagy máshogy ültek. E, és ehhez azt kell tudni, hogy a devizuexport, e, tehát a dollár bevétel, az döntő részben a komoly zenéből, a komoly zenei eladásokból származott, míg a nagy haszon az kétségkívül a Tehát származott. akkor igazából ön volt nyerekben, hiszen önhöz tartozott hát, a komoly zene? <laughs> hát, nem életem magam nyerekben, igyekeztem jól dolgozni, mint hogy mindenki áll a Istennek a cégnél. Arra törekedett, hogy, hogy jól és eredményesen dolgozom. Mitől voltak sikeresek, vagy mitől lehettek sikeresek? A magyar előadó művészektől, vagy, vagy a nyomás minőségétől? Említette azt, hogy, hogy az termelt sok pénzt. Együtt volt itt sok minden, hát természetesen az előadó akár most a klasszikus zenét, játszó művészekről, akár a fobzenészekről beszélünk, nagy szeretel volt abban, mert hogyha vacak lett volna, ami, ami kikerült a kezükből, vagy uh -huh. a szájukból, az énekesek esetében, az vacak lett volna, akkor nyilván nem lehetett volna nagy jeladásokat produkálni, tehát minden hanglemességnek az az alapja, hogy jó művészekkel tudjon dolgozni. És Magyarországon uh, pedig voltak? Természetesen, hát igen, igen, tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy igazi nagy hatalom voltunk, hát sokakat csábítottak is nagy szégek uh -huh. külföldre, Sifandrás például, vagy a Takácsumos vényes, ők el is szerződtek a, a Dekához, de másnak, Ránkidás Jönnek, Kocsizótának is voltak külföldi fejlődései rendkívül tehát én még ön... másoknak is most nem akarom mindegy sorolni. Tehát önnek nehéz dolga volt abban, hogy mondjuk itt tartson, vagy az cégnél tartson az Istárónál, ahogy nyilván szokták ezt mondani, vagy mondták hát egyszer? volt a diszidálás nevű rémálom, uh -huh. aki úgy ment el, azzal nem nagyon lehetett. Legalábbis a 70-es években, a 80-as évek első felében azzal nem lehetett dolgozni. Uh -huh. Ha ő neki lett volna szándéka is, de úgy egyébként mindenkivel meg lehetett szépen állapodni. Olyan is volt, hogy egy külföldi nagyon határozott elképzelései voltak az, hogy mit legyen fel egy az adott magyar művészsel, mi meg hogy akkor mi valami mást csinálunk vele. Vagy azt, ami nekünk nagyon kellett, vagy azt, ő nagyon szeretett volna. Hogy kell, hogy kell elképzelni egy kiadói értekezletet a Magyar Hanglemes Gyártóvállalatnál? Tehát ott ült bent mondjuk az, aki a popzenével foglalkozott, tehát akkor mondjuk, mondjuk Erdős Péter, Pálint Péter, Vilpert Imrét, ott ült bent ön, és akkor ment a vita azon, hogy a meglévő nyersanyagot hogyan használjuk föl, kiadjunk mondjuk mondjuk 100.000 p mobil vagy kiadjunk egy Kocsis Zoltánt, amint egy indiai tablaművésszel együtt játszik. Azt biztos meg fogják venni Sri Antoni Dast. Azt, azt majd egy másik műsorban elmesélem, hogy az, hogy született az eleme, ez nagyon érdekes Jaj, az nagyon érdekelne De engem. Ilyen, ilyen probléma nem volt. Uh -huh. Rézben nem volt ilyen, egy, egy olyan alkalom volt, a, amikor Kiadói szempontból együtt ültünk valamennyien, uh -huh. ez pedig az úgynevezett felvételi bemutató volt, ahol az elkészült felvételeket hallgattuk meg, vagy hallgattunk belőle részleteket, uh -huh. és ott születtek ilyen döntések, hogy milyen példányszámban induljon egy-egy lemez, amit aztán persze a kereslethez igazítottunk. De ilyen lényegében 900 76-tól kezdve, hogy jaj Istenem, most mire használjuk a megnévő kapacitást? Ilyen nem volt, mert uh -huh. a dologi gyárakor már minden igényt kielégített, hogy ezt a közhelyet használjam. Arról a sakkozásról lehet tudni, hogy, hogy amikor Suszer Lórántnak azt mondták, hogy százerben adták ki a a vémobil akkor igazából nem is annyiból adták ki, és hogy mondjuk a bizottság lemez is hamarabb eltűnt a polcokról, mint ahogy, mint amekkora kereslet lett volna rá? Nem. Lehet engem elfogutnak tartani, ez úgy, ahogy van, nem igaz. Uh -huh. ilyen, ilyen nem volt. Ugye mindenki ismeri sajnos, főleg azt ismeri a ugaroton egész történetéből, ami ezeket a balhés ügyeket illeti, de a borsánélet sokkal komolyabb ember volt, hogy ez szerint döntsön őt, az érdekelte, hogy a cég nyereséges legyen, és hogyha a mobilból 200 ezeret vettek meg, akkor, akkor 200 ezeret uh -huh. azt ez nem Ez nem így van. Ez egy nyugodtan garancját vállalni, hogy ez nem így van. E, milyen volt a politika viszonya az, az önök munkájához? Van egy idézetem, ott erdős Péter arról beszél, hogy két magatartás volt. Az egyik szerint a legjobb az lett volna, ha nincs popzene, ezt képviselte a célgyörgy, állítja erdős Péter, a másik azt sugalta, hogy csináljátok, de ne kelljen foglalkoznunk velük. Ez volt a minisztériumi álláspont, és a popzene terén sokkal önállóbb volt a magyar gyártó vállalat, mint másban. A minisztériumnak arról volt véleménye, hogy ki a legjobb zongorista, ki a legjobb opereinekes, de hogy ki a jó popzenész, arról nem volt, mondta erdős. Az idézet első részét ismerem, a második részét azt nem, uh -huh. és nem is fele meg a valóságnak. Uh, azon kívül, hogy néha valakit megpróbáltak uh, ránk erőszakolni, aki már nagyon sokat piszkált valakit a pártközpontban, vagy a minisztériumban, ezen kívül klasszikus zenévén semmiféle beavatkozási kísérlet nem volt, és konkrét beavatkozási kísérlet a popzeníse volt, ott ugye, az, amit ma öncenzúrának nevezünk, inkább az működött, hogy a főnökök megpróbálták kitalálni, hogy mi az, ami még elmegy, és mi az, amit már nem tudnak el. És ebből keletkeztek a számot, hogy az rövidták, és itt a teltérésre. Mennyire... Nem az indulatok, hanem a praxis játszott mm -hmm. igazán szerepe. A mennyire figyeltek oda? Hát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy teljesen hagyták szabadon dolgozni a széget, tehát az a rosszul csináltunk, valamit nem tehetjük a minisztérium, de az egyetlen, amit tudnak elhetünk, az az, hogy a minisztérium előszakolta ki azt a helyzetet, hogy mindenki azt gondolja, hogy a Hungarotonnak van monopol helyzetet, pedig nem így volt, mert azt hiszem egyetlen egy valaki próbálta meg hogy éljen a jogszabályokat a lehetőséggel, és a minisztériumtól kérjen engedélyt arra, hogy kiadjon lenne. Uh -huh. Ezt más nem csinálta meg, pedig lehetett volna. Most nekünk legkébb azt lehet felulni, hogy ezt nem mondtuk meg az embereknek, hogy tessék a minisztériumhoz fordulni, mert a bors akart hogy aztán azért fiskálják őt, nérokoskodik. A minisztérium ügyesen lepaszolta ezt a dolgot a cégnek, és akkor ebből voltak ezek a bizonyos a bevezetőben arról beszéltem, hogy a, a magyar popzenészek ott ö, ö, ültek már reggeltől délutánig a, a Elizélt Palotának a büféjében, és mindenki ismerkedett mindenkivel, és mindenki próbált egy szinttel följebb jutni, vagy egy, egy ajtóval beljebb komoly zenészekre Ez is igaz volt? Hát ön, mindenki járt oda, mert ugye ott volt a, a, a Elizélt Palotában volt a Philharmonia, uh -huh amelyik a koncerteket szervezte, ott volt az interkoncert, amelyik a hűföldi szerződéseket, túlnékat, meghívásokat intézte. Kocsis Zoltán, amikor bejött egy héten legalább egyszer, akkor nálam az én szobámban ütötte fel a tanyáját, és onnan intézte a dolgait a többi uh -huh. cégnél is. Úgyhogy nyilván én őszintén szóval keveset jártam ott, a, ebben a bizonyos büfében. És, nyilván jártak oda a komoly is, mert ugye ráadásul még a, az állami hangversenynek a próba is ott volt. Tehát, akinek kontaktje volt velük, az is járt próbálni az elizért falucsába, a, a, a próba Hogyan szakadt meg az önviszony ön a hangrimez gyártóvállalattal? Nem, nem értettem most Hogyan lett vége a? a munkakapcsolatnak a Magyar Hanglemezgyártóvállattal? Hát ugye erre is sajnos egyre kevesebben emlékeznek. A borsot csúnyán demonstratíve kilúgták uh -huh. 90. júliusában. Azért is volt demonstratív, mert ugyanaznap rúgták ki a filharmonia igazgatóját is. És én akkor másnap reggel beadtam a felmondásomat az új igazgatónak, Ö, ö, ö, aztán 2006-tól külsősként dolgoztam a hungarotonnak, uh -huh. és talán remélem, hogy még fogok is, mert ö, a javaslatomra elindult egy, vagy Batok új sorozat nevű ö, ö, sorozat, bocsánat, hogy ismétlését, uh -huh. ö, Kocsis Zoltán főszereplésével, sajnos ez most, éppen az ő tragikus halála miatt meg akadt, próbáljuk találni, hogy hogyan lehetne a, a hozzáméltó nívón folytatni a dolgot. Tehát én nem tartottam uh, haragot, de, és nem is tudom, hogy, hogy alakult volna a szég sorsa, hogyha nem történik ez a bizonyos kirugás. Nyilván minden második volna, mert azóta minden megváltozott ugye. Akkor a viníl haldokolt, most meg a CD-haldokli. És a vinil pedig Már. visszatér? A vinil bizonyos mértékig visszatér, én. és hát ugye egyenlő adálásokat pedig az internetes lehetőséget foglalnak el. Be kell vallanom, hogy olvastam egy laudációt az ön 75. születésnapjára, amit Winkler Lajos írt, és az ön tevékenységéről ír, hogy milyen kapcsolata volt a fesztiválzenek arra, meg egyáltalán hogy működött. azt tudja, hogy hány lemez őrzi, mondjuk az ön abban az időszakban, amíg a magyar Hanglemez váltnál volt? Hát, hogyha a kezdetektől számolom, én 72-ben kerültem oda, és 80-ig kiadói osztályvezető, illetve főosztályvezető voltam, ami azt jelentette, hogy a a felvételek tervezéséhez és a felvételkészítéshez nem volt közvetlen közöm, hanem minden, ami a borítóra került, uh -huh. és a megjelentetésnek az időzítése, ezek voltak a fő feladatai. De hogyha ezeket a lemezeket is az emlékezetes szörényi borítótól kezdve odaszámolom, akkor egészen bizonyos, hogy jó ezer fölött van. Mi volt a baj a szörényi borítóval? Ezt nem ismeri, ezt a történetet? Én lehet, hogy ismerem, de lehet, hogy a hallgatók nem. Hát, igen, igaz. Hát az, hogy valaki nagyon megnézte, úgy tudom, Barnáné, aki a zenei főosztályvezető volt az akkori művelődési minisztériumban, és megállapította nem alaptalanul, hogy ez bizony erősen szihedelikus, Ja, igen, ez az a szörény lemez, amin szörény fekszik egy, egy rekomi ilyen igen. valamin, és ilyen, ilyen nagyon furcsa színekkel, ilyen hippis színekkel van kölötte minden kifestve, és valóban emlékeztet a, a, a bitlisznek valamelyik ilyen nagyon elborult e, hippiskedő és LSD-mámorban fetrengő lemezére. Igen, igen, igen, ez volt az. Ez, és akkor ezt azonnal bevonatta a minisztérium és új borítók kellett hozzá csinálni. De ha jól tudom, akkor volt másik két kiadvány is, ami az önnevéhez kapcsolódott, aminek át kellett mondjuk a borítóját tervezni. Nem tudom most, hogy mire gondol. A Szent Erzsibet oratóriumra? Aminek a kassai képe volt, állítólag? Illetve... A... Akkor az az én időm előtt volt, mert volt egy első, két felvétel készült, uh -huh. a műből. az első az még azelőtt, hogy oda került, mondom, ezt egyáltalán nem ismerem ezt a férféget. De, de, de furcsa, hiszen önről szól az a cikk, amiben ezt megemlítik, illetve a fedetlen felsőtesttel megfestett dubarri operetlemezen le kellett fedni a, a keblét a, a hölgynek. De furcsa, hát ezek, ezekre egyszerűen tényleg nem emlékszem, Lehet, hogy, a, hogy kivetette őket a memóriám. Ez valamennyire rémik, de úgy emlékszem, hogy ez egy Reprodukció volt, tehát ez nem egy általunk készültetett uh -huh. kép volt, hanem egy esmény vagy rajz reprodukció, és nem emlékszem megjelentés utána kellett levenni a... Hát azt, azt, azt írja a, a Winkler Lajos, hogy adótak gondok, a. tehát miközben az önkiadványairól ír, hogy adóta gondok a kiadványok megjelenésével is, és akkor felső utasításra két kiadványnak kellett új borítót tervezni. Ez az említett Szent Erzsébet oratórium, illetve ez az -lemez. Hm. Ezt van, a dubari operatlemez. Ez most tisztázom a mindszerlajszal, mivel az Utah is nagyon jó baráti viszonyban van. A, a Sri Anthony Dászra. A Sri Anthony Dászra pedig egyszer térjünk vissza majd nyugodtabb körülmények Igen, között. van belőle, a? Nincsen. Nincsen. Hát Elmondom az én el, egy másolatot. Megtisztel. Elmondom az én történetemet, én akkor éppen a Komjádi Béla 23-man Sótótéjánál laktam, aki éppen akkor megvásárolta a Kocsis Zoltáns De az indiai tablaművészlemezét, lemezét, és mondta, hogy hát ez gyakorlatilag ilyen jótékonysági gesztus volt, mert igen, így volt így, ez az igen. éhező indiai művész, és hát mindenki igen. tudta, hogy amikor kocsis Zoltán játszani fog, azt meg fogják venni, úgyhogy az éhező indiai, az egy kis pénzhez jut. Igen. Így volt, valaki meghívta Magyarországra, uh -huh. és aztán itt magára hagyta a szegényt. Nem tudom, talán egy koncertje volt, és aztán tényleg éhezett, és nem volt mivel visszamennie, és a, a, a kocsis keresett meg bennünket azzal, hogy segítsünk, és a Bosnak az volt a feltétel, hogy jó, de a Zoli is játszom valamit a lemezen, Aha. és van az a picike harmóni igen, igen, igen, igen. alaphangszer az indiai zenében, Ö, azon, azon játszott igen. a... Igen, az lasz, egy, egyik kezével fújta, fújtatja az ember, a másikkal meg azon a öt billentyűn játszik igen, valamit, és igen, a tablás igen. pedig tablázik. Igen, és a Hortobágyi laci volt még rajta, aki meg uh, citáron tett hozzá uh, díszítő elemeket a tabla nagyon Én nagyon szeretem ezt, és eljuthatok majd a egymással. Nagyon megtisztelt. Dr. Nádori Péter, a Magyar Hanglemezgyártó Gyártó által egykori főszerkesztéhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre hát. Én is köszönöm, és köszönöm a hallásra. közönség Viszont hallásra. Viszont hallásra. A közönség én is köszönöm szépen, hiszen nyilván vannak hallgatók, akik az elizéért Palotára, a Magyar Hanglemez Gyártóvállalatra, mondjuk annak a popzenei részlegére, vagy egyáltalán a egy emlékeznek, és többet voltak ott, mint dr. Nádri volt, azok hívjanak bennünket a 24 3, illetve a 24 on A mai annó Budapest az a Magyar a foglalkozik. A zenekar mindig irányítja a közönségét. Tehát amit mi kérnék azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésbe, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing, ilyen olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha.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 És folytatódik is az anno Budapest jó napot kívánunk mindenkinek, ez az Elizélt Palotta benne az országos rendezőiroda a Magyar Hanglemezgyártóvállalat, és az önök alázatos narrátora a PAX Miklós, telefonszámunk 24 07953, léte egy kedves hallgató figyelmeztetett rá, hogy óvatosan bánjak CPG rövidítéssel, mert az ő álláspontja szerint az cigánypusztító galerét jelent, nem, erről szó sincsen. Ennek a zenekarnak a három betű feloldása az már az első pillanatban is Common Punk Grupp volt, és később Koitus Punk Gruppra bonyolították a nevet. A cigánypusztító galerét azok találták ki, akik rosszat akartak nekik, szó sem volt erről. Úgyhogy menjünk vissza az Elizélt Palotába. 24 3, mint mondtam. Haló, jó napot kívánok! Haló! Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot! É, Makai József vagyok, és é, azt szeretném csak elmondani, hogy annyi idős vagyok, mint a magyar hanglemezgyártó vállalat. 1951-ben alakult? Pontosan én 51-ben születtem, Aha. és akkor került oda apukám a vállalathoz, akkoriban még, meg ugye akkor még Valitó, ha jól emlékszem, Valiton néven ment a cég. Utána lett belőle magyar hangnemes gyártó vállalat, és a Szemelvesz utca egy háromból költöztek át arra a bizonyos vörös uh -huh. és az egész vállalat át a Szemelvesz utcai irodaházból, és a Rotten Miller utcai stúdióból és olyan 1966-ban adja, és addig a ezt a kábelgyárba gyártották a fejérvártól. Igen, no? igen, igen, igen, igen. Tehát, tehát az egész ilyen teljesen a... elmebeteg. Tehát a, a, a szocialista... És, sőt, a, a forgalmazta. Igen, a szocialista a gazdaság működésnek a, a legpontosabb eleme volt a magyar hanglemezgyártól, tehát teljes őrületben? Hát nem volt akár. Egyébként én tudom, hogy nagyon nagy csodákat csináltak. Csodálatos hangrendezői, igen, hangrendezői voltak, meg, meg tehát olyan világszerte elismeréseket is nyertek el a, a felvételeikkel, amik csodák voltak. És 66-ban körülbelül látvette a Keravítól a vállalat a forgalmazást, akkor még Lander Jelen hívták, ott volt egy nagy raktár, uh -huh. ami később átköltözött a Dévai Bíró Mátyás térre. Aztán én nem tudom követni, mert én 68-ba bevolultam katonának. Addig ott is dolgoztam egy jó darabig. És hát a dologi gyár megvétele körül ment el a kukámjuk uh -huh. De nem jó kedvében. Tehát jókedvében lejárt. Hát, nem oda? igazán jó kedvében, mert összevesztek akkoriban a borsyámi, de úgy tudom. Mi volt Te az édesapja ez munkája? Valamin. Mi volt az édesapja munkája? Ilyen tervosztály, meg ilyen beruházási osztályvezető. Uh -huh. vezető. És akkor valami összekaptak kaptak Te a ő, ő, ő, még Igen, ő még, ő még benne volt ebbe a dorogi gyár megvásárlásába és utána ment a nyugdíva. Ami, mint kiderült dr. Nádor Péter szavaiból, hát egy meglehetősen jó döntés volt, mert utána aztán... Tényleg... nem mert utána fölfutott a lemez termelés, hát ez természetes. És aztán ez, ez Ő... az a gyár, ha jól emlékszem, ma reggel beszélgettem az egyik pajtásommal, és mondta, hogy sajnos bezárták a dorogi gyárat, emiatt ha ma Magyarországon valaki bakelit lemezt akar kiadni, akkor neki Szlovákiába kell kivinni a hangzóanyagot, és ott lehet préselni, most azt hiszem. Tehát, mert nincs is ilyen nincs. aki gyárt már. Nincs, igen. Hát igen, mert nem jellemző a bakelit hát, hát pont más, fordítva, hát most, dehogy dehogy, hát. dehogy, dehogy, dehogy, drága úr. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Újra felfutóban van a bakelit, tehát aki igazán pontos és jó hangzást akar hallgatni, az már csak bakelitet vásárol. de itthon nincsen. Emmeljâざ... De, itthon. Itthon. Tehát itthon. Tehát itthon. nem gyárt. Nincs gyárt. Ja nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs, nincs. Tették. Tehát nekem vannak Tehát, olyan barátaim, akik csak bakelitet vásárolnak, eszük ágába sincs YouTube-ról vagy valahonnan letölteni zenét. Hát nagyon csodálatos hangzást lehetett nem ezekkel, az biztos. És még nagy élményem volt, ha jól emlékszem, 68-ban volt a Madár színházban egy e, tánzál Igen. És azt a jártó vállalat e, hangosította. Uh -huh és azon én is jelen voltam. Azt hiszem, a Kovácska ki akkor tűnszett. A, az volt az első, amikor énekelt a a, a Fesztiválon, úgyhogy voltak ilyen nagy élményeim, megállhattam Fischer Anni mellett a, a stúdióba, úgyhogy sok csodát művelt a hangredezgyártóvállalat. Sajnos ilyen belsőkről nem uh tudom, -huh és mi, állhatal, mi harcok, meg egyedek. Hát biztos, hogy voltak, de... De, de persze, hogy voltak, hát hol nem Hol, hol nincsenek, igen, igen. Kér kérdés. nekem hát ezek ilyen, ilyen gyerekkori és szép élmények voltak. Nagyon szépen köszönöm, legalább. hogy elmesélte. Nagyon ügyükkori, nagyon szívesen. Viszont hallásra. Köszönöm, doktor Makai József. Józsefnek, köszönöm szépen, hogy telefonált. 24 illetve 24 pop zenészek, technikusok, operaénekesek, komoly zenészek önök előtt a lehetőség, vagy előttetek a lehetőség 24 07 3, vagy 24 Aki rálátott a magyar hanglemezgyártóvállalat működésére, vagy az elizélt palota liftjére, az mindenféleképp hívjon bennünket. Ez az Annó Budapest. Haló! Haló! Jó napot kívánok! Én meg az Iván vagyok. Szervusz Iván, nagyon üdvözöllek. Na, a következő kérdésem, illetve próbálok gyorsan beszélni. A, a múltkori a Csepeli autóval kapcsolatban, hadd mondja el valami speciálisat. Ott a Csepeli átadó után 500 méterre volt egy bót, ahova ki lehetett vinni a Skodát például be, hogy hívják kátrányoztatni az ajtót meg a, a Nem, ez komoly. Hát az én autóm is ez volt. De miért kellett ez, ez nem vicc, ez nem vicc. Aztán tovább ment té még 200-al, voltak a dáciások, ott kicsesztették az autót, összerakták, és már működött. De miért kellett kátrányozni? Kicsesztették, nem értem. De miért kellett kátrányozni? Azért, hogy ne rohadjon szét az ajtó, mert olyan volt az anyag. Most, ha nagyon igyekszem, akkor összefüggést találok a, a anglamesz kiadás és a kátrány mögött, mert... Na, nyilván... mindjárt, mindjárt, mindjárt mondtam, mondtam, bocsánat. Jó, jó, jó. Hogy ez, ez volt az előjáték, bocsánat. Jöjjünk visszacseperről. És akkor folytatódik azzal, hogy, hogy volt a Szemmelweis és a Kossuth Lajos utca sarkán egy orosz eh, akármi, és ott volt az Hori. Aztán utána át, átment a Vörösmarty utcára. A szovjet kultúraházára kultúra gondolsz? Így van. Ami Mi most a, a magyarok háza. Ház... Ami most a magyarok hát, háza. tudom én, hogy micsoda most. Azt tudom, hogy onnan átköltözött, mert én 70 és 71 között oda jártam másfél évig, és próbáltam lehet, lehetőséget találni esetleges külföldi szerződésre. Uh -huh. Na, erre másfél év után pingvineztek a kellemes, kedves eltársnők. Na, és akkor én bepifultam és akkor valahogy szereztem egy lehetőséget, kimentem, próbát táncoltam, hazajöttem, szerződést hoztam, és akkor azt mondtam, hogy na, akkor tessék itt most elintézni az összes papírt. Jaj, 8 százalék! 8 ot már abóvó. Levet az ori? Na, most akkor... Levet az ori? Hát természetes. Mm -hmm. Ennélkül nem kaptam volna a pecsétet, hogy kimehessek. Jó, a pingvinesztek, az olió, a, a pingvinesztek a titkárnőt, azt mindenféleképp magyarázd meg, mert azt én nem értem. Nem értem, hogy mit mondasz? A pingvinesztek a titkárnők kifejezés. Jaha. Hát oldalról csapkodták az oldukat. Nagy dolog, hogy most te szereztél a szerződést. Mi nem tudtunk, ugye másfél évig illetve nem csináltunk semmit. Ja. Hát akkor most 8%-é elmehetsz hogyha mi megtámogatunk. Jó értem. És akkor szerette kiutazási engedést, az, az azért 70 71-ben uh -huh. 71 azért nem volt ki Piskóta. Nem, hát az nyilván nem. Hát az az, az, az, az a dolog volt, hogy na, hát nem tudok példát mondani rá. Lényeg a lényeg, hogy kimentem Bécsbe, ott ugáltam egy bizonyos teáltalrandervinbe. Na, és akkor ezt csak a kint létem után olyan három héttel jön egy telefon, hogy akkor XY eltáste nem így mondták, a XY meglátogatna engem a, az International nevű szállodába. Mondom, micsoda? Milyen szállodába? Hát a létező legdrágább volt akkor. Uh -huh. Oda csak olyan komoly, komoly emberek mentek, akik már akár politikusok, vagy még annál többek is voltak. Uh -huh. Na és akkor kimegyek, elnézést kérek, Miért jön ki ez az ember? 8 százalékomért? A 8 omra Engem ne zavarjon, mert nekem dolgoznom kell. Értse meg, nekem dolgoznom kell. És akkor erre azt mondta a csaj, hogy hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát. És akkor, na, mindegy. Lényeg a lényeg, hogy nem találkoztam ezzel a akárkivel, uh -huh. aki a 8 omból dolgozott, de itt most visszakanyarodok arra, akik kint dolgoztak, Igen. úgynevezett popzenészek és és úgynevezett művészek, mint mondjuk én táncművér, uh -huh. kintolgott a külföldön 8%-ért, az hova lett? Senki nem tudja, mert itt sírnak, rínnak az összes énekesek, meg mindenki, hova lett az a pénz? Eltűnt, valaki lenyelte, hazavitte, mit tudom én? Hát a nemzetgazdaság az neked kutya. Nem értem. A nemzetgazdaság az neked kutya. Nem. Nem. komolyan gondoltad? Nem. Hát, most komolyan a szal omból százalékomból fog valaki, de le, hogy letagadja, uh -huh. hogy én valamit is fizettem. Hát elnézést kérek. Ez egy olyan dolog, hogy, hogy amikor ott voltak a, a, a úgynevezett nagyágyuk, hát ők is tudták nagyon jól, hogy az a pénz, amit ők befizetnek, az nincs az nem létezik. Ezért van ilyen, hogy, hogy jönnek egyfolytában az interneten, hogy 43, 49, 52 forint a nyugdíj. Igen. Hát ezért. Igen. Hát ezért. Ho, hova lett az a, az a pénz? Most én, én nem ö, ö, hogy hívják a mert azt hiszem, hogy Keszle győzött akkor a vezér a, a csapatba, Aha. de hát azzal együtt. Ez egy olyan dolog, ami, ami ma már annak az ép és tényleg így volt, tényleg így volt, hogy oda bementem a, a térre, az csillogott, villogott, meg mindent csinált. Igen. És az tényleg egy jó reklám volt az akkori időknek. Mert a, a nagy ágyuk, a kocsis meg a többiek, uh -huh. azok ott voltak. Ez igaz. Ez tényleg igaz, és azt nem tudom, hogy hol csinálták volna máshol, de egy biztos, hogy őt tényleg csinálták ott és akkor, és próbáltak, és csinálták, amit a, ami a dolguk. Dolgoztak. Ami egy művésznek a dolga. Jól van akkor. Hogy próbáljon, és előadjon, és sor, sorba menjen ide oda amoda előadást tartani. Köszönöm szépen, hogy elmondtad ezt. És egy csepeli kanyarral és a végére értünk. A... Nem értem. És egy csepeli kanyarral visszaértünk. Milyen csepelik? Istenem, az csak a véletlen volt, mert a múltkor beszálltam, és nem sikerült beszállni. Jó, valakkor. Bocsánatot kérek. Bocsánatot bocsánatot kérek. Viszont És én is köszönöm a lehetőséget. Szervusz, Iván, viszont hallásra. Szervusz. 24 07 3, illetve 24 nem, nem vagyunk Cseppelen, nem foglalkozunk a Skodával, a Kátrányjal foglalkozunk a Magyar Hanglemez Gyártóvállattal. Haló, jó napot kívánok. Haló. Jó napot. Üdvözöllek titeket ügyben beszélnék. Tessék beszélni! Szóval, benventesnek voltam mondható akkoriban a hanglemeznyárban, az az Elizélt palotában, komoly zenei, de inkább pop lemezeket csináltam. Hát az a hangszer, amiről volt szó, hogy a Kocsi Zoltánnak villentyűznie kellett, az a bizonyos harmonium, uh -huh. vagy aerofon, ezt amiatt is mondom, mert amikor itt volt Ellen Ginzberg, és a hogóval csináltak azt a, azt a lemezt, akkor azon, ezen, akkor azon a lemezet ezen a hangszere játszott a Ginzberg. Sőt, még a Petőfi csarnokban tartott hangversenyen is. ez. Igen, Erofonnak a... mondják másképpen. Szóval... Érdekes, érdekes volt a, a, a, az, hogy az épületben volt egy paternoszter, uh -huh. a második emeleten volt a büfé, nagy vörös ülőkéken ültünk a zenészekkel, és igenis a Vigadóból volt egy átjáró valamelyik emeleten, uh -huh. mert egy épület tömnek mondható. De inkább fontosabb nekem az, hogy, hogy az Erdős Péter is, ha elhangzott, és a Borcs is, velük egy-egy kis rövid történetet elmondanék, a nagyon meg ez idő. Erdős Péter, amikor ez a lemez, már első a lemezét megcsináltuk Egedős Gyurival, a fotóssal, akkor bizony a hátoldalára én felragasztottam mindenféle ellenőrző könyvekből kitépett lapokat, és a kislányok, amik, akik írtak leveleket a fiúknak, azokat én megkaptam az ebben a, a, a, a és Aha. ebből én oda néhány dolgot. Na most Erdős Péter a vetített falra, vetített képet ugye nagyítóval próbálta nézni, de még eltakarta a fejével a vetített képet. Tehát nagyon próbálta, hogy milyen, milyen államellenes maladságokat esetleg írtunk föl. Ez volt az Tehát erdős, ki kellett vetíteni a, a borítót élete... nagyban? A borítót igen, hát hati... Gyuri, a telefonban beszélj már. Hát én oda beszélek, jó. már jól hallok a hallak, jó, most már mi jól hallunk. Na, szóval vetített a falra, vetítettük a falra neki, és nagyítóval próbálta nézni a falra vetített apró szövegeket, és hát próbált elolvasni, hogy csinálunk-e valami, valami maradságot, hát nem. A másik pedig Hufi Gézához fűződik, neki rajzolt lemez csináltam, és nagyon drága ember volt, nagyon, nagyon jó emlékeim vannak, és ezen a bizonyos lemezen, amire, aminek a címe a, a húsmentes áru volt, még föl, ragaz, föl fújnom airbrush pisztollyal azt is a redőnyére a hús voltnak, hogy május második. Is. Szóval a, a, a hentes, vagy az orvos, aki a műtős orvos, aki támaszkodik a beállatnál, mellette az, a, a bejárati ajtóra kírtam, azt a táblácskát, hogy nincs. És Borsián ő ezt megláttam, mert ő ellenőrizte a, a lemezt, azt mondja, na fiam, ez azonnal tűntes, de nem. Aha. És akkor mentem a Gézabácsiót, ezt a madaszt, Anker közben a akkor, és azt mondta, na, kiszúrunk vele, más szavakkal mondta, persze, írd azt, fiam, hogy van, mert hogyha a nincs, nem tetszik a borschenőnek, azt kérjük, hogy van, akkor az még durvább, mert hogy a, valahova ki kell írni azt, hogy van, akkor általában nincs. És a borschenő ezt nem is nézte már meg, és ez át is ment, és lehet, lehet látni a lemezborítón, hogy ö, ö, van hús. Na, te hát ezt? Enne, akartam te köszönöm, mi Te láttad egyébként? Várja már azért, mert Igen? ha már ott tartunk, hogy. Erdős Péter nagyítóval nézte a kivetítőn a, a, a sorokat, hogy például a ugye úgy jelent meg, hogy, hogy van mellé egy papírlap, a jegyzőkönyv van a nehezen érthető sorokról, eh, ami hát a legnagyobb átejtés volt, hiszen az, azok a az, az sorok eh, igazából teljesen értetőek voltak a lemezen. Én nem is értettem először, bénáztam, hogy hú, milyen hülyeség ez, hogy, ez, hogy nehezen értető sorok, de igazából abban van az, idéző kezdődik az üzenet, elrejtve a, a, a lemeznek a legfontosabb gondolatai. Pontosan, mindegy, nem a sorok között. Igen. <gül> Jó, mit akartam ehhez még? Semmit. Semmit. Jó, Jó de Jó, még a, a, még. a, még a, a lemezet is elmesélheted volna a macska az úton, de mindegy, akkor majd elmesélném. A KFT-nek, igen, a Hegeti utcában csináltuk, egy György fotóssal ö, a, az első emeleti lakásban. És mesztelenkedtek ott a fiúk. Jól van. Okay. Köszönöm szépen viszonthallás a szervezet 24 07 95 3, illetve 24 06 95 3, a magyar hanglemez vállalat és az elizélt palota a mai annó Budapest helyszíne a műsor első so, részében, elsősorban a, a komoly zenei kiadásról, illetve a politika beleszólásáról beszéltünk, most pedig érdekességet hallhattunk ideig, és gondolom, hogy van még a hallgatók tartójában egy-két jó történet. Tehát 24 07 95 háló. tehát halló, halló. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Engem Hilszler Andrásnak hívna, és én egy kakukk vagyok, mert én nem a hanglemezgyátóvállalatnál dolgoztam, hanem a koncertirozánál. Uh -huh. De az is az, az Elizélt palotában az volt. Az épületben. És rögtön azzal kezdeném, amit azt hiszem a Turán László az egykori kitűnő zongorista mondott, a hanglemezjátszó vállalat vezetéséről, hogy kicsi a bors, de erdős. Uh -huh. Ez volt akkoriban a mondás, de ez csak úgy mellékesen értem. Meg. Igen, tehát ugye nevekkel általában nem viccelünk, mert arról senki nem tehet, de mindegy, a értem. Na, szóval az egy, a koncertiroda az egy különleges munkahely volt, én 71-től 74-ig dolgoztam ott, uh -huh. és ugye a koncertirodának volt egy könnyű zenei és egy komoly zenei részlege, és hát valóban, ahogy ez a korábbiakban elhangzott, ott mindenki megfordult, aki abban az időben a magyar zeneművészetben bármilyen szerepet játszott a koncertirodánál. Ugyanis a koncertiroda, amint erről szintén szó volt, szervezte a külföldi uh -huh. fellépéseket. Na most ez enyhe túlzás, hogy szervezte, mert végül is a könnyűzenei fronton minden magyar zenész magának szervezte a szerződéseket, és hát az viszonylag kevésé ismert talán a hallgatók körében, hogy akkoriban kb. 6-8 ezer magyar. Vendéglátóipari zenész dolgozott külföldön. Németországban dolgoztak legalább 3000, Skandináviában is 2000, szóval az országban egyedül több száz ember dolgozott. Aha. Úgyhogy ebben, abban az időben ez volt a kitörési lehetőség uh -huh. a magyar vendéglátóipari zenészek számára, ezek nem csak ugye roma, vagy nem csak cigányzenét játszottak, hanem könnyű zenészek voltak, akik éttermekben, szállodákban, hajókon dolgoztak abban az időben. Nos, a koncertiroda az abban az időben valóban inkább egy adóhivatalként működött, mert a zenész maga hozta a szerződését, amire mi ráütöttünk egy pecsétet, és ezért a pecsétér 10%-os Zógenante közvetítési díjat számoltunk fel, de hát mondom, ez egy enyhe túlzás volt. Most a baj az volt, hogy amikor a hogy az, a baj az volt, hogy a, arra a zenészre, aki mondjuk a finnországi Rovaniemi-ben egyedül zongorázott egy szállodában, uh -huh. arra ugyanolyan szabályok voltak érvényesek, mint mondjuk Fischer Annira, aki a Carnegie hall adott koncertet. Tehát... Ugyanolyan elszámolási elvek alapján kellett őket elszámoltatni, és mondanában a magyar könnyüzenészek általában évekre mentek ki, és nem napokra, hát ez elég nagy nehézségeket okozott, és mindenféle ügyeskedéseknek nyitott teret. Úgyhogy mi nagyon élvez, fiatalok mm -hmm. voltunk, sok fiatal dolgozott abban az időben a koncertirodánál, és valóban, miután körülvett bennünket a rockzene, és körülvettek bennünket a rockzenészek, ezzel a 70- es éveknek még viszonylag szigorú, hát ugye, politikai környezetében mm -hmm. ez egy sziget volt ez a Vörösmarti Téri ház ahol balhék voltak, sok linkóci figura, rendkívül szórakoztató munkahely volt, azt kell mondanom. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, Eszriárd. Köszönöm szépen. szépen, köszönöm szépen, hogy elmondtad. Nagyon szívesen. Viszont hallásra. Viszont Van még egy kedves hallgatunk, meg néhány percünk, hamarosan jön Polgár György a nagy lemezével. Halló! Én, én vagyok a kedves hallgató, a Gusti vagyok. Hello. Szabasz Gusti. Hát én két dolgot szeretnék, hogy ismerek egy embert, aki az eltalogót csinálta, nem tudom, te is ismered -e, és sok szeretettel üdvözlöm, örömmel hallottam őt. A másik, ami egy is érdekes, a másik pedig, hogy a mamám dolgozott ebben a házban, uh -huh. de ez a két szárnak vállalatnál, ami két emelettel -e följel volt, mint a, a hanglenesgyár, hát oda jártam be hozzá, és mindig megálltam azon az ületen, ahol gondolom, hogy most valamilyen is fog látni, most valami tárgyalének ez fog Aha. látni, aztán utána, és ez így is történt, és utána lementem a földszinten, a meg volt ahol a 44-es lemezeket mindig valahogy, valahogy kikújíztam valami e, újdonságot. Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani, üdvözlöm a bolgáról, és a japánok megverték a kolumbiaiakat további kellemes napot. Köszönöm szépen viszonthallásra. Ez volt az Andó Budapest ma, a Magyar vállat épületében az elizért Palotában jártunk, egy kicsit bekukkantottunk a Magyar Ebi e, megnéztük a Rottenbiller utcai stúdiót, a kedves hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, a mai műsor létrehozásában segítségemre volt a szerkesztő Árva Brigitta, e, a gombokat kemény Dani fényesítette, a telefonokat itt kap, Tafföl, én pedig szóval tartottam önöket. Pancsnede Miklós hallották, egy hét múlva jelentkezünk, ha Isten is úgy akarja, a viszont hallásra. A műsor elkészítését a klubrádió hallgatói támogatták.